Меджебіж, Летичів, Хмільник та Кипорів'яр Вінницького повіту Зрозуміло, що міста оминали Проходили від них на відстані 50 км. кілометрів Під час рейду серйозних боїв з більшовиками не було Та все ж не минали можливості знищити якийсь малий відділ Чи зарубати сексота По дорозі Орел давав інструкції місцевим організаторам Та пропонував вислати делегата до Вербецького майдану щоб на з'їзд не втиснувся агент ГПУ, Гальчевський вимагав подавати прізвище делегата Кривавий Великдень У відсутність отамана сексоти у селах Кипорового Яру підняли голови Навіть у ліс почали заглиблюватись, буцімто шукаючи коней чи збираючи мис. Трьох таких типів довелося повісити Зустріли й двох молодиць, що вешталися селами, продаючи голки та нитки і це зауважте першого дня Великодня, коли ніхто з селян не працював. Нарешті жінки зайшли зі своїм товаром у ліс. На допиті визнали, що їх вислав особливий відділ штабу 2-ї дивізії Червоного козацтва, розташований у Хмільнику. Отаман, який завжди відзначався безжальністю до ворога, на цей раз виявив подиву гідний гуманізм. Причина банальна – жінки все-таки, до того ж матері малолітніх. Та доброго прочухана їм дали. Нахабність сексотів вимагала рішучої відповіді. Попри негативне ставлення совєтської влади до релігійних свят, селяни, звичайно, святкували Великдень. Зрозуміло, що повстанцям у велике релігійне свято не личило відсиджуватися у хащах. Пополудні, 17 квітня, вони виїхали з лісу і відкрито поїхали через села, вітаючись із зустрічними «Христос воскрес». З ким віталися, а кого затримували? Так, із Майдану Грузького після мітингу забрали трьох сексотів і по дорозі розстріляли. Потім несподівано заскочили до Брусленова. Оточивши біля церкви величезний святковий натоп, вирвали з нього п'ятьох сексотів. Раптом з боку Літина, Кавалькада, 15 кінних. Кавалеристів заскочили на перехресті доріг біля церкви та школи. Виявилося, штаб 10-го кінного полку Червоного козацтва, вісім старшин і семеро вістових їхали до Янова. Серед арештованих був і командир полку Святогор. Ділової розмови не вийшло, свято все ж, тому вивели за село і після оголошення вироку порубали їх. 20 трупів залишилися на дорозі до села Яцьківці лякати жінок та дітей. В Яцьківцях така ж доля чекала двох сексотів. Інші, попереджені родичами забитих брусленівських комнезанімівців, устигли втекти. Серед щасливчиків були колишній воєнком Сосонської Волості та два лісники. Вони втекли, залишивши на столах недопиту горілку і повну закусок. Сусіди повідомили, що у колишнього воєнкома гостювало двоє чекістів із Вінниці. Козаки були незадоволені, що такі щупаки зірвалися з їхньої вудки. Звернулися до Отамана з проханням залишити по собі пам'ятку. Ідучи на зустріч бажанням повстанців, Отаман наказав сплюндрувати господарки яничарів. Спалити було простіше, але тоді могли б постраждати порядні сусіди. Козакам не треба було другий раз повторювати наказу. По годині їхніх зусиль хата сексота була розвалена, хліви порозкидані, увесь дорібок зложений на купу на городі та спалений. Далі перейшли на подвір'я до лісників і повторили операцію з тою лише різницею, що хати все ж таки лишили, хай з повибиваними вікнами та зірваними дверима. Як видно, лісники ще не так надокучили, як колишній воєнком Сосонської Волості. У всіх покараних конфіскували домашню худобу і під охороною відіслали її на яр. Далі пеньківка яку у вересні 1920 року більшовики наполовину спалили за участь у повстанчому русі. Спалення Пеньківки, як і Гальчевський, бачив на власні очі, коли разом з сотником Саранчею йшов на зустріч українській армії. Ця пожежа й досі стояла йому перед очима. Тоді місцеві більшовики, організувавшись, вимордували у селі десятьох колишніх повстанців. Ініціатором розправи був комуніст-кримінальник Кожуховський тепер новопризначений воєнкомом Сосонської волості. Але на все приходить час розплати. Козаки роз'їхалися по хатах місцевих комунарів, які неодноразово спільно з чекістами брали участь в облавах проти повстанців. Через короткий час до отамана привели зв'язаного Кожуховського і кількох його підмогачів.